på söndag kväll. Ja, men typ we we do in like a couple of hours. Yes. Mm. How we do. Mm. Ja. Just det. Som när man är, är gravid då. Är det inte? Man ska få. Ja, men inte det? Ja. Mm. ja. precis. Det här kommer upp alltså strax. Humori. Eh äh... Jag behöver inte börja. Frida, hur mår du? Du var på bröllop igår. Jag var på bröllop. det måste igår. gifta sig. min Jag ska bara upprepa allt du säger. Det var kul. Det var kul. Det var fint. <laughs> det var så fint. Ja, det, det var jättemysigt. För jag har faktiskt aldrig. Alltså, senaste gången mitt första bröllop, det var hennes förra bröllop. Och då var jag fem år. Kanske fyra-fem år. Mm. Och sen är det här mitt då andra bröllop i livet. Så det var jättekul att få vara på ett bröllop. Mm. På samma persons uh, Och hon är inte bara min måste hon är också min gudmor. Det... Men då det tredje bröllopet Du har varit på, det var ju det som vi var på tillsammans När vi sjöng på ett bröllop, kommer ni ihåg det? <laughs> ah, ja, <job. laughs> okej, okay. men jag tänker att det gills inte För vi har faktiskt sjungit på ett bröllop Men, men det, då var ju vi, och sen serverade vi liksom, så att, mm. Alltså vi har ju serverat på extremt många bröllop Men så att, vet ni hur kul det var Att sitta där, och jag bara, <laughs> nu blir det röv mm. snart är det flat Fatplacering, ja. och vad så var, så var det ens Fatservering ja, det Precis. var när man skulle det... gå med ett tungt jävla fat med Varmt. tre kilo kött på mm. och sen skulle man lägga upp på varenda person så här i kövär uh -huh. <laughs> och här i kövär här i röd. och rövisos Alltså herregud ha. nej och så var det inte ens någon jävla plat placering mm. fat <laughs> ja. mm. men det var jättegod mat faktiskt vad mm. fick du för mat det undrar jag. det var åh oh, alltså i mm. föret det mm. har Lisa lärt mig att göra där. Mm. <laughs> alltså brödbit med mm. käbbor och jättegott sådant och mat och mm. grejer. Och sen så till varmet var det röding med sparris och någon så här feta typ och potatis. Det var också jättegott. Och sen var det chokladfondant med så här hallonkräm och grädde till efter. Mm. Mm. Ja, ja. körde du körde fisk gillar du körde fisk, gillar du fisk? Du, men fisk. du körde fisk, alla alla tatt... körde fisk. Jag, bara, jag tar rödingen, tack Okej okay, men jag Nej. menar det blev fisk Jag, jag blev menar fisk. de körde fisk Så. Men jag tycker att eh, sådär kan röding vara gott Alltså go Jo, röding tycker jag nästan är godare än lax För det mm. smakar mindre fisk Okej, okay. dålig dåligt fisk. Ja, men ja. vänta, är röding lax? Ja Ja, Är det? Ja, ja. Hanna, jag kände att de var väldigt lika <laughs> Jag bara, relax, för bara Nej, det är relax de var är i röd. Men jag, jag lärde med det här för väldigt länge sedan Men gud, jag heller. Typ samma sak. Men mm. jag, jag bara menar fan, det var en tråkig fråga att ställa av mig. Mm. Snarare så här, är du sugen på att gifta dig? Eh, ja. Ja, det är absolut. Är du? Alltså inte nu, alltså jag kände det jag var inte redan, du vet, Det var så himla fint Och det var så mycket tal Och framförallt så var det så mysigt För att de två är så kära i varandra mm. det Och de har varit, Ja men alltså men, och då är, Nu är inte, de är inte så gamla Men hon är ju 40 plus och han också mm. um, Och liksom är ja, men, Andra eller tredje gången gilt liksom. Och de är, så, de är så fina ihop Och de har nog varit tillsammans ganska länge det Och är... han har tjatat och tjatat och tjatat mm. Sist så gick hon med på att gifta sig Mm. kanske det som är hemligheten alltså tredje gången ja men det, alltså, hon har ju inte varit gift tre gånger men, men, ja, men det var väl typ så här. Mm. Ja, fast det, det är det jag känner att det, så där kommer man ha det när man är 40 typ men desto alltså jag bara så här, ludvig ja var mysigt och härligt att vi är här på ett bra men det skulle ju kunna kunna vara så att vi gifter oss men sen var det jättemånga som bara, ja fast det är mycket bättre att redan gå på andra gången så att de alla ja. gamla liksom. Det, det håller aldrig första, det är bara att mm. inse. Jag bara, mm, ja. Alltså, första, första relationen? Ja, eller? Livet? ja men typ. Eller Bland första, de första? Jag vet, det här var ju mm. människor som då sitter med andra eller tredje frun mm. som satt och sa det så att ja. Men mm. det, det var väl det var härligt att hon att de har hittat varandra för de är så fina. Mm. Och det var kul att få vara med och fira deras kärlek. Mm. Ja, ja, faktiskt. Man blir ju också, vi är ju den åldern då det är inte är så vanligt att gå på bröllop. Det är ju typ nu om man är en släkting gifter sig. Precis. Eller, det är inte så att vi mm. ska gifta oss. Nej. sen mm, sagt, jag ska gifta mig. Mm. Gud vad det förra kärleksveckan handlade mm. om. Att Aliiken faktiskt har hittat en kille hon nu ska gifta sig. Oh my god. Skitkul. Ja. Mm. Uh. Hon mm. kör mm. Mm. Gud, Utan jag såg är hans Ja han eh, <laughs> precis. Men alltså jag kände för att då, Det var några som var där som hade varit på ett bröllop I Grekland för två veckor. sedan oh. Och de, alltså, de berättade Och då kände jag bara så, här, Alltså om inte är lika gift i Grekland kommer jag göra det För att du vet de bara dansat du, du, du, du. Alltså de har dansat oh. så mycket och De har haft så mycket traditioner och slagit med glas Och höll på liksom mm. Och det hade varit typ två präster Och det var så här: värsta grejen ja, ja. Kan du ta mitt du ta stora ta feta, feta grekiska Brödlopp. Det kommer bli så På toss Att alltså, fatta att ha bröllop på Thassos uh -huh. Du känner ändå lid Du ville det kanske uh -huh. I kyrkan där du döptes Där uh -huh. allt började Men all ingen skulle allt. säga emot liksom... Nej men kom till Grekland uh -huh. Åh okay. oh, gud Nu ser jag så mycket framåt att du ska gifta dig Var ska du gifta dig då Hanna Huddinge eh, kyrka Det blir Huddinge stusta kyrkan <laughs> Har ni varit där någon gång? Det är ja, världens ja, mest ja, deppiga ja. kyrka ja, ja. Vi hade ja. alltid skolavslutningen där mm. Mm. Nej jag <laughs> ska inte Jag vill nog jäfta mig i kyrka Du vill det? Mm. Mm. Det, är bara, det är mycket smartare För annars så blir det så himla svårt med musiken mm. Okej okay. <laughs> de, de måste dra in högtalare <laughs> ja, <men> på stranden <laughs> ja, Nej, men Jag tycker det är mysigt med kyrkor mm. Ja det är det mm. Imanuskyrkan tänker Nej, jag för fan. Det är vår värsta kyrka Jakobs kyrka kanske Ja men han är så alltså mycket pelare det är fint. Du kan ju så mm. mycket åt om kyrka Ja sjukt. men det är för att vi gick ju i en körskola Och då sjöng man i kyrkor väldigt jag vet ofta. Jag var också, jag ja, men också. Jag, där. Jag bara tänker på detta för alla, mm. alla Lyssnare nu som har stängt av För att de inte höra mer <laughs> okay. mm. Så du kan väl kanske glida in på vår andra, vårt andra Event den här helgen Som var äh, alltså Girls, Girls Night, Night. Girls Night Planerats på Raft yeah. Som för övrigt är vår sponsor Den här veckan igen Ja. Mm. Så kul cool. så Och cool. det är alltså en app som man laddar ner i App Store ja. På iPhone då Som man planerar i Och delar sina events med varandra mm. Plan with friends Och det är helt gratis och ni connectar ju via Facebook eh, Och det har typ gjort vårt liv lite roligare Det är For det real. Men nu, real. Jag blir nästan ledsen nu För nu sitter jag såhär Vad fan jag har ingenting inplanerat Men det är då du skriver in så. Här. jag vill ha något riktigt kul så det är såhär Ska jag skriva in något bara ja Så får alla bara anpassa sig och göra det alltså, Jag skulle bli glad om någon bara bokade in typ så Bio-frågetecken mm. alltså, Kan vi inte bara ta en tisdagsbio klockan fem Varför mm. inte Det är det Raft är Så ladda ner Men då hade vi planerat en girls night Och jag tyckte att det var så roligt Att vi plockade in lite folk Från alla världens hörn Höll på att säga från hela nej men från, från alla. Känskapskretsar. Mm. Och det måste man göra ibland. Schaffla ihop dem. Mm. Och sen så ibland så kanske det inte alls bär. Mm. Nej. Och så, och så bara vänta nu. De här människorna kan verkligen inte umgås. Men nu kunde de det. Mm. Och det var inga konstigheter. Men det var liksom ändå 5, 6, sju tjejer. Mm. som inte vi brukar umgås med tillsammans. Mm. Och det var så kul! Det var mm. kul. Och jag satt och bara. Skrat skrattade väldigt mm, mycket mot mm. alla och det var länge sedan mm. det är för fort bara uh. alltså jag känner ofta att tiden går så fort mm. men då var det så här att så jävla nice när man är hemma hos någon man är redan ett gäng personer som man tycker om och som man har roligt med och sen så liksom, då blir ju plötsligt att gå ut så här sekundärt eller kan kännas överflödigt mm. men sen gick ju ni ändå ut några stycken um, och då vet inte jag om det var så här. Nu när vi har pratat så hängde det mycket om din rehab-vecka Och om att försöka ta bort allt det där som kan göra att man må dåligt och bara Så var placerade du dig själv nu i en sådan situation? Att jag gick ut? Att du gick ut? Ja, det skulle jag inte ha mm. gjort. Hon skulle inte ha gjort det. Nej. Hon inte ha du gjort var gjort det du var för tidigt. Det var för tidigt, du var inte redo. Jag var inte med er, alltså, jag var ostabil. Relapsade du liksom? Ja, eller inte, nej. Var det inte kul eller bara det var, var det inte, inte bra? Det var inte kul, jag blev full. Jag så hon alltså, jag var så här nära. På, nej. på sms wow. folk. Alltså, jag stod också på Toba Ingen vet ju vad jag gör Det spelar liksom ingen roll, förstår ni mm. alltså, Det är bara jag själv som vet det, Så jag kan ju göra de kommer det att Fast jag var så, här, de behöver aldrig veta För de gör ändå annat nu Jag vet att det handlar om mig mm. men, men sen så jag nej, jag okay. hem Och så åkte jag hem typ. mm. Och det var inte så kul, cool. jag skulle inte gå ut Samtidigt vet jag att om jag hade gått hem hade också varit ledsen Ja, men då hade så du att, bara undrat Jag skulle ha gått ut, nu vet du mm. att, den, att, att det var att It's the var. curse of the Att gå ut Mm. Och jag har Hanna pratade om det så. Här, åh men, fast ändå, vi hade så jävla kul innan Och då kanske, det, då kanske man kan gå ut Och känna att så. Okej, okay, jag var ute en halvtimme, det var inte skitkul Men jag hade haft en rolig kväll mm. Jag, var, inte, jag var, var ju ute till fucking halv fem Alltså det var ju Men, men mm. jag bara lämnar det nu mm. Jag längtar så mycket till Att det ska bli liksom, Nu är det söndag, men det ska mm. bli vecka mm. Jag hatar helgerna nu för tiden. Alltså det ska bli måndag Alltså idag mm. Mm. Men gud. Mm. Vad sjukt. Rutin. Spice till vardagen istället. Mm. Ja men lite. Alltså jag, jag har också Helgerna på senaste tiden är bara den tiden man ska ta igen allting man inte har hunnit i veckorna. Mm. Så att de är nästan jobbigare än vad vardagen är. Det är så här, mm. Jag vet inte, det är som press. Och jag har bara en dag med Ludvig som jag egentligen kan vara med honom på. Mm. Liksom. Och jag vet inte... Jag tyckte det var så skönt att vi gjorde någonting en fredag. För det gjorde att helgen kändes lite längre. Det var det, det sista vi sa. Budordet hör ni. Om mm. ja. man ska gå ut eller göra något fest. Ja, det gör det på fredag. För absolut du har ni två lördag. helgdagar. Ja. För jag kände det när jag vaknade på lördagen. Så fy fan vad skönt att det är lördag ja, vi, sa, vi, sa det, för... vi sa det tusen gånger. Ja. Ja. Och sen också. Man är så jävla trött på söndagen. Om man går ut på lördag alltså är... Och på måndag menar jag. Man ja. är så trött på måndagen. Det förstör hela veckan sen. Nej äh, fy. Men också. Så, alltså, då ligger man bara in i hela och mm. nu, är det, nu är det, snart. Måndag. Nej, men vad skönt mm. att, vad det är häftigt att höra att, att vardagen. Jag tycker också att det ska bli skönt att till lite vardag. Mm. Faktiskt. Mm. Ny vecka, nya tag. Mm. Vi har roliga saker att prata om den här veckan. Potpuré. Mm. Ah, ja. Vi lite känner pott -puri. Pott -puri. Ah. Mm. Vi har saker att ta igen och vi har saker att ta framåt. eller man ska. Det var mycket bra nu, Hanna. För att nu är det ju så att vi hade en vecka då som vi skulle återkoppla. Eller hur? Ja, ah. ah. personligt. Ah, vad fan händer med det? Alltså, vi säms det. Ah. Men. Ska vi prata lite om den nu? Ja, men ska vi inte bara ta en lite sån här... Bumper. En liten sån här. Bumper. En lite sån här. Mm. Alltså jag... Förlåt, jag har en modell rappa. Alltså en modell, en skitsnig modell. Hon med ögonbrynen. Hon, äh, hon, para... ja, hon kunde en bitboxa. Uh -huh. Och så stängde jag av det jag bara... Det är, så, så, det, är, det är ju så pinsamt när man tror bara, att man ja, <skratt> <skratt> bara, vänta. Ja, det är i alla fall äh, en egenskap som jag vill kunna önska att jag hade. Men, ta, en, talang. Men det är, jag, jag tror du kan öva dig till ja. det. Alltså. Men på tal om det här med egenskaper och ens person och så. Ja. Hanna, vi gick ju på rätt hårt förra gången. Ja, ehm, ja några gånger när, sen. Och, ah, mm. när det handlade om att um, utvärdera någon sån där kvalitet man har som kanske inte är så Kvalitativ Nej. Jag mm. får var det ju humörsvängningarna. Mm. Mm. men du, jag har inte märkt av något på så två veckor. Men vi har inte träffat på två veckor så det är svårt. Ja. Men precis, men humörsvängningarna är ju bara ett problem när det är med andra människor. Jo. Nej, det är ju med mig också. Men när, vi, när vi är inne i den så, närheten, märker ni så ni det? Det är det mm. tydligt. Med dig själv kan man ju man bara nu är glad nu är absolut. Ja. men ja. men det är ju väldigt påfrestande. Mm. Att också ha så i ja. livet. Ja, ja, ja. Men whatever. Det mm. får jag men vi behöver faktiskt inte prata om dem Nej, det var, nej precis. Det var fan, Hanna, berätta nu mer. Mm. Nej, absolut inte. Du, du, du har ryggen fri mm. Mm. denna vecka. Däremot, så bara för att balansera upp det lite så var det kanske så här en schysst grej att göra. Att vi skulle ta bara lite snabbt så här. Lite bara, så ja, väldigt, väldigt kort så där. Vad som är tre. Alltså, vi behöver inte gå in på det så djupt Men men om eventuellt jag och Frida kanske har några dåliga egenskaper så kan man ju nosa på dem lite bara. Bara säga dem fort och så kan vi vidare. <skratt> nej, men hörni, jag kan inte. Mitt alltså... alltså, hjärta börjar slå men, mig. Jag kan, jag kan inte blop. säga att det här funkar ju inte. Nej, men det är inte min För Det var ju annars... två mot en. Jag kan inte sitta och bara. <skratt> Frida. Nej, nej, men äh, det är men inte meningen nu. Nej. Du och lika ska gå ihop mot mm. mig och jag och ja. du ska gå ihop. Ja, jo, för, för annars det funkar det inte. Mm. Mm. Nej, självklart. Men jag bara vet inte hur vi ska lägga upp det. Och vi först ska då gissa vad vi tror mm. att ni hatar bäst. <laughs> men då blir det som att man... Vadå? Jag vet inte. Det här... Jag, jag har inget att säga. Jag vet inte. Nej, men så tycker jag alltså, att det, här, det, här, det, här det är inte för att, så här på något är att, att vi ska vara elaka mot varandra nu. Det är bara precis... Men Hanna, du har ju bara... Du sitter ju på men, nej, bästa händer. Men nu hon kan. bara låtsas. Hon bara, vi behöver inte ens göra det här. Men jag tycker det är vi jobbigt vet. för att jag har inget att säga. Alltså. Men då kan vi prata om de saker som man själv tycker. Ja. I, för du... Vadå? Alltså det är inte så... Mm. Jag vet ju bara vad jag har problem med. Jag vet också vad, vad jag, jag har problem med och vad av. jag mår dåligt av och som jag vet ändå över mig eller över han eller vad då Nej. eller som ni mår dåligt över mig själva. jag tänkte jag vet ju det som jag mår dåligt av av dig. Och jag vet ju det som jag mår dåligt av, av dig. Men du vet ju att det som du mår dåligt över Med mig mår också lika dåligt. Nej, jag vet inte. Mm. Men det var då, alltså det kan vara så här: Jag tycker det är jobbigt att sms med Frida för att jag tycker att hon kan verka dryg. Och jag vet att hon inte är dryg. Alltså, nu säger ja, jag. Mm. Och jag vet att du inte är dryg om jag skulle ringa dig. Nej. Det är mm. det. Mm. Så, men då Står kan det vi det kanske gå in på. på... Men vänta, Nej, men då... nu är det tyst. Och så, mm. så är det. Eh... Nu är det tyst. Man får man så? Att... Nej, För att nu, nu gör vi chansen istället. Mm. Nu går vi på Frida här. Mm. Och så är vi bara du, ja, jättebra. Hanna tycker att jag är dryg på SMS. Nej. Och då vill jag utveckla det och säga så här. Och då vill jag fråga också: tycker du att jag är dryg på SMS? Eh, nej. Utan jag vill säga så här istället. Uh. Var tyst! Uh. Uh. Uh. Uh. Jag bara vill veta. Uh. Uh. du ska få veta. Hur var du så dålig på? <laughs> nej. Men en sak som eh, jag kan tycka drabbar den här gruppen mm. med Frida är att man. Att man, eller, det är som att du ibland eh, Drar dig undan mm. Det har vi pratat om Och när du inte blir inkluderad Som du känner kanske Men vi kan känna att du drar dig undan mm. så, så känner man Att så här Oj nu, nu försvinner Frida för hon är inte intresserad När det är egentligen du kanske försvinner för att du inte känner dig inkluderad mm. um, Och det kan bli en viss så här, Vad man uppfattar som Lite kallhet Typ, mm. När jag egentligen vet att du Visst är Kanske lite ledsen För att jag och Hanna har gjort något Och sen har inte du varit med Men ofta kan det vara så scenario. Jag och Hanna gör någonting för att Frida kan inte vara med mm. Och sen så Kan man ibland känna att så, här, oj, Frida inkluderades inte här men, men hon bryr sig inte heller Kanske jättemycket om Vad vi gjorde Eller Det var inte så intressant för henne Så Okej, okay, whatever, fråga inget om det då och sen så så kanske det är så här att du bara ah, ja, Det var skittråkigt att jag inte fick vara med Så då bara Då, bara, då, då, då, då, då, då, då, då tror jag inte vi det så gå vi vidare mm. Alltså så Och så har det varit ganska länge med Frida tycker jag En grej Men är det det Hanna menar? Kanske Jag tror inte det mm. Nej. Men jag har generellt problem med oss tre och sms ah. Aha. Jag vet men uh. jag tycker bara att det är märkligt Att du inte känner samma sak med liv. Jo men för att henne börjar mer och mer acceptera Att hon är så här. nej Punkt. Ja men jag skriver ju inte alltså. Nej, och jag därför blir det ännu värre. SMS. Det blir ännu värre nästan. För jag tycker jag jag läser undertoner och bara jag antar att jag väl kan kanske komma iväg ungefär kanske jag bara du vill inte ens komma. Alltså så alltså, jag jag hör undertoner att du så försöker försök i låta trevligare påst mest tycker jag det är värre. Men så är det inte alltså Jag skulle aldrig försöka. Men jag alltså vet ju det, om jag skulle ringa upp dig Så skulle du bara, oh, fan jag, jag försöker bara komma iväg, det går skit Jag vet att du skulle låta ja. helt annorlunda Så Det är bara, det är bara så jag tycker jag, fattar. jag vet bara inte hur jag ska kunna lösa det här För jag Det är det här, vad vad ska jag säga det, nej. nej men alltså, jag bara tänker I, I mm. hear what you're saying Och jag kan lova dig Att jag absolut inte har några under Alltså, det skulle vara om vi typ på riktigt Bråkar på sms, mm. för det, det kan vi Nej men alltså, jag kan räkna på en hand där vi kanske har varit ja. lite dryga med flit Och då är det klart att man skriver Ja ah, men du gör som du vill då mm. Men typ här du bara jag orkar inte Åka med och köpa micken Kan du, och då skriver ja. jag så, Ja du gör väl som du vill men... Och då kanske ja. jag menar att ja. Egentligen så vill jag att du följer med Hanna mm. men, eh, men det är bara vid sådana tillfällen Annars är det, skulle jag aldrig Nej. På riktigt, alltså det kan jag lova men ja men det jag, jag hör vad du säger men Det kanske är då en, en gemensam känsla Av ett visst Att det blir en viss kallhet Och ett visst avstånd När det egentligen inte är det typ. nej, men nej. Vet är varför det blir så viktigt tycker jag det, här? det är för att det är den enda kontakten Vi har under veckorna mm. alltså, Det är den enda delen jag får av er just nu mm. När vi inte träffas ofta och då ger det mig bara dåliga känslor- när vi har de här konstiga sms-konversationerna. Men det men kan nog alla känna ens Alltså Tycker du fortfarande att vi har konstiga, som idag? Nej, men, nej, men det blir bara så här- jag vet inte. Det, det är bara en jobbig känsla så fort jag får ett sms- Ja, det, är ju, det är ju inte alls och jag, jag Ett tag var jag så här, men om jag vill dem något så ringer jag För jag kan inte smsa Men det kanske är en skitbar överlag För att sms är ju en stor anledning till mycket ångest i livet Ja och det är tråkigt att det ska bli som med er också Och med, så ska ja. det inte vara så Nej. Men alltså fucking allihopa på riktigt Pick up the phone mm. och ring folk Alltså även din flört Alltså mm. det är ju så jobbigt Alltså och det är det jag menar allt som kan skapas av ett litet sms eller den, de minuter det tar för en mm. att svara och att man läser in saker mm. och liksom på riktigt. Det, Nej, men det är så backar. lätt för mig att bara höra då den här riktiga undertonen för jag känner det så väl. Att jag vet att om du tycker att något är jobbigt och jag ringer upp och så här, Men mm. vill du ses då eller inte du bara, alltså ja, okay. jag bara, men du, Det är lugnt, vi ses mm. senare mm. Än att det ska hända i fem mm. sms Och jag mm. känner bara att jag blir irriterad mm. på det, mm. Mm. Nej, men, jag och det här, men det är det här jag menar Jag vet bara vad jag inte kan hantera mm. Det här kanske inte handlar om att du mm. gör någonting fel I någon förmärksamhet mm. Utan det blir fel tillsammans med min personlighet jag fattar. Mm. Men så var det ju lite med humorsvingningen Ja, att, så, men mm. Mm, absolut. Vi gick ju på hårt där. Så ja, men, vi går i hårt nu också oh, gud, men det är ju en sms grej din så att det är, är din person <laughs> nej. så det var ju värre för mig ja, när nej, ni men säger jag att jag ska gå på min person också jag, bara, jag, bara, för jag vill ju självklart inte att det här ska vara ska vara en grej och jag tycker sms Alltså jag vet inte, för jag bara sitter och tänker det är väl, det är, Jag blir aldrig sur på er på sms Alltså jag kan ju känna ibland När jag vet typ, alltså när jag skriver någonting Så vet jag att ni, för jag vet att han i alla fall har koll på sin telefon hela tiden Så vet jag när Hanna medvetet inte svarar Och då kan jag bli sur Men då skriver jag till men hallå Svara då, och då gör du det Alltså det är samma sak, Alike, vi, ja, Du brukar också ha koll på din telefon Men sämre än Hanna men där blir jag aldrig, eller jag, jag vet inte jag, bara, jag går inte in som att det är personligt Mot mig utan jag vet att nu bara Av någon mm. anledning så känner Hanna inte för att svara mig Så om jag bara tjatar lite till Så kanske jag får en, en röst liksom. Men ja jag, jag, vet, jag vill bara inte att du ska känna så Det känns jättetråkigt Men ja, jag kanske får snappa dig mer mm. Istället. Mm. Det är trist är snabbt mm. Nej, alltså som alltså, sms. sms problemet. Ja, men sms problemet och det går verkligen ut på alla relationer man har mm. i livet. Alltså verkligen. nej mm. ja, men hatar sms. Om Alltså, det som du sa, Liki, att så här, det här med att jag kan känna distant, eller kanske känna. Jag håller med, så alltså, jag tycker själv att det är ett stort problem. Men det är ju en försvarsmekanism. Men det är ju för att, för att jag känner mig snarare, fast för det här är så här katten på rottan eller hönorna ägget. jag vet inte om det är ert fel eller mitt fel, men kombinationen blir väl kanske inte så bra för att jag känner att. att eh, att så här, det har hänt någonting Och så, och så vet jag att, så här, att ni har pratat med varandra om det Men inte med mig Och då blir, det, jag vet inte, då blir det svårare för mig att alltid vara Men jo men berätta, kom igen, berätta För då känner jag att ni två och jag är en Och då ligger inte ansvaret på mig att, att Be om information Utan då är jag ansvaret på er att ni får briefa mig i vad som har hänt Vad jag har missat liksom mm. Samtidigt som eh, Jag förstår att det kan vara ganska drygt För att jag Alltså jag, jag kan inte vara med alla gånger som ni kan vara med med varandra kanske. Och då blir jag också den dryga tråkiga kompisen som, som missar så mycket och som är borta och som skiter mm. i det. Och, och då kanske den för att jag ska ibland klara av det så kanske jag blir lite extra. Kall eller vad man mm. ska säga Och bara så här: nej jag kan inte så. Bara för att jag vill inte ens gå in i känslan Hur tråkigt nej. det är att jag missar det, liksom. Men det är det, det är precis det. Och det tror jag att jättemånga kompising kan ha Någon mm. som, som, som är den mm. Men alltså, jag tänkte bara på mm. så här. Nu förlåt om ni, Jag menar inte att oh, vara elak nu På något sätt Eller säga så här, så här kanske vi borde göra Men ehm, jag pratade Eller jag har börjat hänga med några i klassen Som har hängt lite då när jag inte har varit där för jag har varit borta ganska mycket Och då finns det en tjej I det gänget så fort de pratar om någonting Alltså de, för de pratar ju jättemycket Om saker som inte jag har någon alls aning om Eller ha, ha, ha skrattar åt någonting som händer På koll och som inte jag var med på Så, så de vänder hon sig till det. mig och bara Alltså det var så här roligt för att alltså så säger hon bara Hjitsnabbt vad som har hänt utan att jag ens behöver fråga och då bara kände jag, wow, fan vilken bra grej. Alltså hon är ju, så jag sätter mig alltid bredvid henne nu. För att så fort hon pratar om någonting så vänder hon sig om och berättar. Alltså bara jättesnabbt så här. Haha, nej men det är alltså din kille, det är ingenting. Mm. Men bla bla bla. Det är en superfin egenskap. Ja, mm. för att om och om hon inte gör det, det är ju själv att jag bara, men då? Men gud, vad, vad, då berätta? Alltså mm. så, men till sist, man orkar ju inte i, i en mm. timme vid lunchen sitta och bara... Berätta vad då? Jag, jag vet, inget. Tills sist känner mig så jobbig liksom. mm. Nu påminner du mig om en gemensam kompis vi har som alltid eh, tar för sig när man börjar prata om någonting som, man, som hon inte vet något om. Så säger hon så: här: "Nej, nu fattar inte jag vad då?" Mm -hmm. Eller "Nej, nej, nej, kan, kan ni förklara? Jag fattar inte." Så här, mm. Eller "Okej, okay, om jag inte okay, kan vara förvånad." "Vem var han? Alltså, här, ah, mm. fast, vem var det?" "Och, det och då, då, då, då kommer jag alltid på och jag bara. Jo, men det var det. Så här, nu har jag mm. nästan börjat innan att jag så mm. vänd mig till henne och bara. Mm. Det är en kompis pojkvännsflykvän som mm, vi känner mm. ja, men för att tänka, det är inte jättelätt för någon att komma in som fjärdehjul i en sån intern krets som vi tre är nej, nej. Eh, men, men så jag tänker alltså, det är jätteviktigt att då från min sida absolut eh, vara mer på men, men att det är någon vi som också var på, att, att jag också det vore skönt att få info utan att be <laughs> om, om äh. det också ja. för till sist, och det blir ju bara tråkigt för till sist orkar jag typ inte nej. eller det blir så ja ja men om hon hade velat säga lite till så hade hon gjort det Mm. Så skött sabba. Alltså problem ja. som uppstår i nära relationer. alltså De är nästan skattvetande. Mm. Mm. Och det allting handlar ju om en, inte misskommunikation, men brist på kommunikation. För att man inte liksom, ja. pratar högt om saker. Mm, mm. Okej, okay, hoppa gärna på mig nu. Nu lämnar vi Frida Nej, det är solstrålen själv som sitter där räddar fläckarna. fläckar. det är väl Solen har många fläckar. Mm. Jag kan väl ju säga själv För jag vet att ni tycker att det här är ett problem Vadå, vad är det för? Och jag tycker det börjar ju bli Ett stort problem för mig också Vadå? Och vi pratade ju lite om det här i Ärliga veckan Men det är ju det här med att Jag kan ibland själv känna Att jag undanhåller saker för er Ja mm. mm -hmm. Men det är mest Hanna som tycker att det är ett problem Inte jag Jag trodde att du skulle direkt säga Aha. det här Nej Nej, Okej, vad var det? Vad var det andra? Då? Det var att du var en jävla hora. Ja, den saken. Ja. Det är också ett stort problem för att börja bli som. Nej, men jag börjar. Alltså, det här, helt ärligt. Mm. Så bearbetar jag det här just nu. Hon, hon, kan, inte, hon kan inte prata om det. Nej, dig. men det här med att du inte berättar allt för mig. Mm. Det är någonting som jag börjar acceptera. Nej, men jag vill inte det. Nej! Jag Aha. vill att du ska bli hårdare. Aha. Fattar du inte? Nej. Jag, jag, jag vill inte acceptera det här som en del av mig. För att det är så fruktansvärt. Ordet kommer inte fram. Men jag skulle säga skevt. Mm, äh. Det är skevt som fan. Att jag inte, medveten, alltså inte medvetet underhåller saker för er, Utan mer att jag tänker så här nej men inte det är ska inte väl värt jag. att berätta och inte ska väl jag. Mm. Och ja ja ja. ja. Alltså jag vill att ni ska smiska mig då och säga så här: Nu berättar du eller mm. alltså jag kan, jag kan inte komma på något bra exempel Men jag gör det hela tiden Känner jag mm. Och sen känner jag så att, Men gud jag har inte sagt det till han och frida bara, Varför har jag inte sagt det Det finns ju en anledning till att jag inte säger saker För att du inte letar på oss Nej men för att jag bryr mig jättemycket om Vad andra tycker typ Och vad ni tycker mm. Och då är du rädd att vi ska få någon bi konstig bild av dig? Men jag, jag måste ju vara det. Jag måste ju vara rädd för reaktionen- eller rädd för någonting. För att annars skulle inte jag- gå runt och liksom snika nej. med saker. Och det jag, är ju jätte... Men, mm. men tror, tror du inte att det lite handlar om- att du har svårt att... Alltså om jag skulle fråga dig- så skulle du vara ärlig. Ja. Men att det det inte är, är att du inte vill jag, ta plats. Jag, nej, men det är lite det också. Honey, nu är jag en att berätta- mm. Det är konstigt. Att du inte tar dig själv på, det, på, alltså, på allvar Och att så här, du tycker att Det är saker som vi skulle vara intresserade av Utan att du kanske bara känner Nu bara pratar jag om mig själv planlöst Men du vet ju att vi är intresserade av det ja. För det kommer ju ja, komma det hoppas fram jag. Ja. Vi vill ju veta allt om vad du är med om mm. Ja även om det är så att du åt en macka till frukost alltså, Det är ju härligt att få veta det också Men jag bara Jag trodde, att, jag, jag trodde bara att det var En, en uppenbar grej Mm. Men det är nog det. Det är, det är en uppenbar grej, men jag har varit så här. Liksom, jag vet inte, jag har varit så här. Du, Alike får väl komma på det? Mm. Och så får hon börja berätta. Mm. Ja men jag har kommit på det. Mm. det och och så du tänker jag att det, det du vill berätta, det vill jag att, att du berättar. Liksom. Mm. Jag, jag vill inte vara selektiv. Nej. Det är oärligt. Jag börjar känna att jag börjar bli en oärlig Människa, inte någon som ljuger Eller någonting, men att undanhålla mm. Saker, för några bästa vänner Är ju för fan Ett drag mm. Men det, det, jag, det enda jag känner Är, like är att jag, det är klart att, att Vi kan vara hårdare mot dig Men tyvärr så kommer inte den här förändringen Komma från oss, Nej. den måste komma från dig Ja men så är det med alla våra mm. dåliga egenskaper Ja, mm. alltså det är ju tyvärr mm. Förutom, det är för, förutom, det är för, förutom de grejer ja. Utan det är Hanna som får Nej men Hanna jag frågar ju konkret Vad kan jag ja, göra för Men jag, jag, jag vet inte vad jag ska Nej. göra Men, det men enda, det, vet du faktiskt ja. Vad du kan göra ja. Och det här kommer att låta jätthantigt Men ja. det är kanske under den här veckan bara ja. Nu kollar jag på dig, jättealvarligt ja. ja. Nej, att du läser igenom det Och tänker så här: hur kommer Hanna att tolka det här men, om, det må, kan, om, kanske, om det kan men, vara ja. så här. Jag kan väl kanske komma iväg Ungefär då, men jag vet inte Bortradera jag det. kommer iväg vid 20 jag är ledsen om det är för sent ska bli jättemysigt men ja. <laughs> jag skrev ju idag skrev jag Det var jättebra jag blev, jätt, det, det blev, jag blev faktiskt jätteglad <laughs> Men du såg ju Vårt problem till exempel i fredags när du ska så här, Ja de kommer väl kanske sitta kvar Men jag får väl gå därifrån vid nio Och då ska nej, jag säga Vill nej, du stanna så stanna nej, men... För då tror jag att, du, så här, att det är ett problem Att det de var... inte vill gå nej, ifrån du Fast om du vill stanna så får du ju göra ja, det men ni märker jag, bara, nej, jag vill verkligen inte det De kommer sitta kvar Men jag vill de ju träffa er De kommer väl sitta kvar kanske? Ni, det är 21? Ni, ni som lyssnar jag fattar inte heller Men ni märker ju själva Att Saker tolkas i text ja. Det är inte bra, ring varandra istället ja, ja. Ring varandra istället och Frida, du kan väl i alla fall lägga till några extra så här. Gud ja. men jag kanske får börja skriva igenom. Älskar parentes. dig Hanna! Jag förstår om det här och kanske tolkas som att jag inte vill, men jag vill plus hej. Ja. Ja. Så ska jag börja med alla, flyttar mm. att man bara... Eller bara att jag är då... För, men det är ju att jag är så jag vill vara alla till lags. Och då lägger jag in sådana här väl kanske, bla bla bla. För att jag tänker att, att det ska göra alla glada. Men då är det tydligen det som du ja. stör i på att bli ledsen ja. Då får jag bara... Det koncept, då handlar det om att jag bara måste bli hårdare och skriva OK punkt, Se snart, puss. Eller om du Eller? tycker mm. att någonting verkligen är dåligt så säger du så här: Nej, för ja. helvete, är fiffan vad jobbigt, jag vill inte det. Okay. Det är mycket bättre okay. än att vara så här, Jag kanske inte känner eventuellt att det, är... att det inte passar mig jättebra. <laughs> men jag vill inte vara tacksam. Ja. Okay, jag rör mm. ah, det. kändes så skitbra bra att lätta lite på trycket här uh -huh. Jag lovar att jag ska bli ärlig. Mm. För det i förlängningen betyder att jag blir ärligare mot mig själv Vilket jag tror att mm. det är där problemet sitter mm. Mm. Tänk att det är... Rap alltså Om du ska göra någonting Och så tänker du så här. Är det här något jag borde berätta för dem? Då är det det och Oavsett om jag tänker sen, nej det är nog inte det Så gör jag det ändå ah. mm. Bra. Men jag, jag tycker att det finns inget filter Varför berättar du inte bara allt och så mm. visar Stopp, det där vill ni inte jag, hör. <laughs> jag vill inte höra Jag vet inte att du ska majsa Nej, ja. precis Okej okay, då. Vi är överens. Vi okay. mm. Bra. Bra. Kan bli kompisar nu? Mm. nu. Mm. Ja. Men, om man ändå skulle ta och börja podden, har jag bara säga, nej. Vad sa vi där i början? Att vi kanske skulle köra ett då, eller? ja mm. Men jag tycker att det finns ju liksom som en liten ledande röd tråd som vi har börjat komma in på redan lite. Ah, ja, det är ju det. Och det är lite så här: Nu har vi pratat lite om vad vi tycker om varandra. Ja, väldigt mycket. Och det är, och det är ju fint liksom att man, att man bara vill vara ärlig mot varandra och försöka förbättra saker. Mm. Men sen kan ju vad andra tycker om en själv, eller vad man tror att andra tycker om en vara ganska jobbigt. Eller huvud. Jag skulle säga förödande. Mm, jävligt jobbigt. Mm. Så hur mycket ska vi egentligen bry oss om andra? Tycker ni? Ja, svår. Fråga. ja. jättesvår fråga. Jag likade, det var liksom du som lite slängde ut den här. Så jag tänker att du kanske kan få mm. börja. Alltså egentligen så jag blev jag lite ledsen för jag om det här. Ja. <laughs> Nej men för att det här har varit så, så otroligt så här värsta inslaget i mitt liv i så de senaste tre åren, typ. Sen jag, eller nej, egentligen typ hela livet, såklart. Att så, här, så mycket som man gör som drivs av en bakomliggande tanke om så här, vad ska andra tycka? Eller vad tycker andra? Allting. Alltså allting, det är centralt i våra liv. Mm. Men jag börjar känna mer och mer. Ja men det, kommer nästan, det är nästan lite ihop med det här med att jag känner att jag kan. Att jag undanhåller saker eller att jag inte kan vara 100 procent... Ja. Att jag känner så här, det måste ju ligga i att jag har ett sånt grovt problem med vad andra ska tycka. Mm. Mm. Ja, om du skulle liksom sätta på en skala i ditt, dina livsproblem, mm. hur, hur stort är det här problemet för dig? Kanske en åtta av tio, alltså väldigt stort. Mm. Den kommer ganska högt upp på listan. Gud ja, mm. Ja, men det skulle jag ju säga också. Det är ju, är ju en av de jobbigaste grejerna. Mm. Som förstör och är, ja, som bara... om vi konkretiserar så är det så här... Men gud, man gör allt för att andra ska se det på något sätt. Och allt dåligt man gör tänker man sig Men gud, vad ska de tycka? Allt bra man gör tänker man sig Gud, vad ska de tycka? Mm. Allting gör man för att någon annan ska se det. Eller liksom, vad är det, vad är det här för bild av mig? Och nej, hur tycker den att jag är nu när jag säger så här? Mm. Och får ja, men, en för bild. den här grejen eh, att så so what vad andra tycker. Då får de väl tycka det? Så so what the ställer rockstar. Ja, alltså, uh, den är väldigt svår. Så jävla svår. Och så jävla jobbig. Och, och det där gnagem, alltså där små jävla skitsaker kan gnaga och förstöra. Alltså en hel vecka. Alltså, det kan förstöra hur mycket smärts för mig. Som inte ens bygger på någonting Jag börjar tänka nu seriöst Om, vi, om det finns någon person i vår närhet Som så så här, inte gör det. Nej, men som faktiskt inte gives a shit Ja, min pojkvän exempelvis Ja, för första då Vi är ju såklart killar I ja. hjärtligt mycket bättre på att inte bry sig vad andra tycker Ja, i alla fall killar vi har träffat Typ Vi har träffat Nej men alltså, killar i vår närhet ja. Det finns säkert många killar som absolut bryr sig extremt mycket mm. Ja, gud ja men, men jag tänker kanske generellt om man får vara sån, så är det mm. typ lite så. Att. Jo, men jag känner det. Jag känner ju väldigt stark Nej, det. Nu, nu, nu, nu, nu drog jag så snabb bara re, re, recap. Recap ja. över alla killhistorier i mitt liv och mm. kom fram till att. Ja, väldigt mycket av det har varit så att känna. Jag. Att jag har brytt mig så otroligt mycket om vad den personen tycker om mig. Att jag säger. Ja. Medan jag har tagit han för precis den han är för att han har verkligen varit sig själv mm. och allt som han har lagt fram om sig själv eller så här uh, har varit uh, från vad jag tror väldigt ärligt Men och väldigt mycket så här här är jag så här är jag. Du tror inte ändå att, att man kan ändå ha lite ångest du... över det. Alltså även om de visar en alltså, bild mm. eller charader liksom kring hur de framställer sig Eller vilka de är Så kanske de ändå går runt och bara Men shit, varför sa jag eller, Förmodligen, eller? förmodligen Men jag bara, mm. jag bara, jag tänker Jag tänker Aj, ja. att det Skytsamma. kanske borde vara kan så Vi kan väl få låtsas gram. det i alla fall ja. nu. Bara för tesens skull mm. um, Men jag tror att det är så mm. Jag tror att det är dels ett tjej liksom Verkligen ett tjejsyndrom Men inte bara Mm. Men okej, okay, vi ska vara lite mer konkreta då. Mm. Nej men jag sitter och tänker på om det finns någon liten ting som är bra med att bry sig om vad andra tycker om en. För att min teori är att man, man är så himla medveten om att allt man gör hela tiden så här oh gud, vad tycker den om mig nu? Gud, nu säger jag så där, nu tycker jag att jag är helt knäpp i huvudet. Man sitter på jobbet, man sitter på tåget, man sitter på hemma, mm. alltså hela tiden tänker man vad andra ska tycka. Så tänker jag så här, det spelar egentligen absolut ingen roll vad man själv tror att man är för någon för den andra kommer alltid har sin egen bild av dig. Mm. Liksom det spelar ingen roll om du oroar dig- för vem du tror att du är. Mm. Eller vem den, du framstår ja, som. För mm. den bestämmer sig redan. På grund av allt du har gjort- och allt vad den har hört om dig. Och liksom. mm. Eller så kanske du inte ens reflekterar så mycket över dig. Ja, det är kanske är mm. den viktigaste punkten. Att jag, tror, jag tror inte- att så mycket som du tänker på- hur man uppfattas. Ja, så, man är inte så viktig nej, som man, man tror. Är inte, man är en liten- Fjärt i havet för en annan person Egentligen, alltså nu när jag tänker mm. efter På kollegor och andra vänner Alltså jag bryr mig inte om er. Nej, Jag bryr mig inte om er Jag bryr mig bara jag om menar, hur ni uppfattar ja, mig du ja. menar, du är redan bestämt om Den där personen gillar den där personen gillar inte ja. Och då kan vi kanske bara liksom så, här: Okej, okay, men vad, vad är det man gillar med en person? Jo, det är att den är sig själv mm. Och att den kan säga så. Och gud förlåt, det där kanske var konstigt sagt Om man sa något konstigt mm. Men och jag, jag tänker... tänker på de här små sakerna nu Vad, vad kan man göra då för att men, men alltså det är det där som Om det gör att det blir lättare så absolut Men sen kan jag bli fascinerad över att så, här. För att då känner man att man går med ryggen fri Man kan göra sjuka grejer Men man, man kommer tillbaka dagen efter bara, Alltså förlåt igår jag vet jag var lite trött och grinig Och jag typ skäms lite alltså. Och då blir man så. Här, ja, men, då, har man, då, då är det fint. då har man mm. rätt ut det Och då behöver man inte ta ångest över det längre Men samtidigt så kan jag ju bli fascinerad över att det, exempelvis så trodde typ halva vår skola i ett år Att Ludvig var homofob Vilket han ah, absolut inte är Va? Men ser men så, du här? Ser ah, du här? What? Ja, ah, Vadå? Va, vad det, det, det var en grej tydligen i vår skola mm -hmm. att, så här, Folk tyckte att Ludvig sa konstiga grejer Och bara folk inte riktigt fattade hans humor mm -hmm. Och han bara så. Här, jag bara men Ludvig alltså, på riktigt Du måste ju förklara för de här människorna som ah jag hörde så. här, Oj fast Ludvig så, lägger lite konstiga kommentarer typ ah Jag bara fast alltså han skojar mm -hmm. Och, och jag bara, Ludvig, alltså, du måste ju reda ut det Jag fick ju Folk tror att jag är tillsammans med någon som inte alls alltså, Förstår uh. ni? Och han bara, men fri, du vet ju alltså De som jag bryr, om mig, som bryr mig om vet att Jag bryr <laughs> inte om vad de tycker Vad <laughs> är för fel för Ludvig. Och jag bara, men vad? Alltså Så jag så fick gå runt och bara, liksom, reda ut det För att jag skulle kunna vara bra Men han blev ju inte ett hål. Nej, han har helt rätt ja, han har ju, För han var ju bra Ja, men det är det jag menar så, uh. Alltså så här Tydligen så kan folk få tycka ändå vad som helst. Och man kan ändå vara bra. Eller? Jag vet inte. Och han har ju ändå verkligen... Alltså snacka om att Ludvig har ändå ändå på papper att folk tyckte att han var någonting ja, dåligt. Det jag menar. När vi inte ens har det Eller kanske. Alltså vänta, får jag berätta då en, den, en, sjuk, en sjuk sak som hände mig idag? Mm. Som jag... Jag tror att det är därför jag mår dåligt idag. Mm. Eller, eller jag vet, jag har haft ångest ända sedan dess. Oj. har så här var det, jag skulle åka och hämta min mamma För att hon ringde panik För när Vi köpt en massa kuddar och grejer Så hon orkade inte bära allting Så jag skulle jag åka och hämta henne på vägen Hoppar in i bilen lite stressat Har henne i telefonen Och så kör jag ut på Odengatan som är liksom, det, är, det är en väldigt trafikerad väg Det är mycket bussar och Det är olika filer och, jag... och så kör jag över då Och ska precis svänga och så är det, jag ser inte att det är grönt på övergångsstället. Mm. Och det är väl så här. ja det är mitt fel att jag inte ser det. Men så jag svänger ut och då är det en, en gubbe som ska gå över vägen. Men då när jag svänger så stannar han. Och då tänker jag, ja men då var det väl inte grönt då? Så då börjar jag köra lite till. Då börjar han gå mitt ut i, i gatan. Varpå jag stannar och då stannar han. Och då kör jag förbi övergångsstället- och då, han har en tidning i handen Då börjar han slå på tidningen med bilen <laughs> Med tidningen på bilen med, med tidningen på bilen när jag åker förbi Och jag var men oj, men gud För, för, för, för jag blev såhär jag förstår ni Men jag såg honom hela tiden Men jag missuppfattade hans signaler För jag trodde han var okej men då väntar jag på att du ska åka förbi då mm. Absolut, det var grönt, så jag skulle ha väntat ja. Men jag missuppfattade bara vad han mm. menade det var inte så att jag hade på att köra över honom för Jag såg honom 10 meter innan Men honi det här är det värsta Då slår han på bilen, jag hinner åka 10 meter Sen blir det rött Då springer han i kapp min bil jag ser honom i baksätet och jag har mamma i telefonen och jag bara, mamma mamma mamma mamma han kommer han, kommer. han springer med en tidningen i näven och jag bara han kommer han är nej man, han kanske var 60 nej, alltså, han var, han inte var en ändå pig. han var ändå pigg och smal och alert han springer sig ner på han Alf har mitt i gatan så bilar får alltså, liksom. mitt i gatan mitt i, i, bil. i bilgatansfältet ja och han kommer i ikapp min bil och börjar slå på rutan. Han går runt hela bilen och slår mina tidningen. Sen börjar han bulta på min dörr. Öppna dörren! Skriker han. Förstår ni hur rädd jag är? Jag bara, nu kommer jag, jag bara, blir det Så jag bara öppnar dörren och han rycker upp dörren och, kom, och kommer in med tidningen i, inuti bilen och bara För i helvete! Det var grönt du. isen! Alltså han bara skriker och jag bara, förlåt förlåt förlåt. Jag ber så Hemskt mycket om ursäkt Förlåt han bara Lär dig köra bil Och så smäller han igen dörren Och sen fortsätter han och slå på dörren med kringar, Han hade aggressionsproblem ja. Tills att det blir grönt och jag svänger därifrån Och jag bara Jag bryter ja. igång för jag blev så jävla rätt Hörde så, din mamma det här ja, Hon var kvar i ja. telefonen Hon var. Frida ta det lugnt det var en jävla Bla <laughs> bla bla. Och visst det var han Men jag vet absolut jag gjorde fel men det var så, här, och det var inte riktigt the time and the place to tell him, men jag såg dig hela tiden. Oroa dig inte. Jag bara visste att så här, jag måste bara be om ursäkt mm. nu, för han kommer inte ge sig. För då kommer han slå mig med tidningen. Mm. Men hela dagen, så jag mottade så jävla dåligt över att han, nummer ett, är skit arg på mig och tror att jag är världens sämsta bilförare. Mm. När det var ett litet missförstånd. Absolut, jag gjorde fel, men det var inte så att jag höll på att köra över honom. Och att liksom jag måste så jävla dåligt över att jag inte fick hinna förklara mig Och att han bara blev så jävla arg och Fan att, var hans problem Och att du nu tror att han tycker att du är Ja och hon är nu när jag, kör runt, alltså när jag kör runt Jag bara tänker om han bor i det här huset Jag vill inte åka nu med på den här gatan Och tänk om han dyker upp igen. Alltså jag mår så jävla dåligt Men framförallt över att jag känner att så här, Han kommer komma hem till sin fru Och berätta om den här Irresponsible teenage girl som satt och körde Och som inte har koll och bla bla bla När det inte alls är det som är fallet För jag kan visst köra bil ja, alltså, det... Förstår ni hur töntigt det är Att alltså, jag har ångest över vad en främmande gubbe mm. tycker om mig Och min bilkörning Och det, alltså verkligen Om det är någon gång man, man borde kunna vara så här. Men skit i det För det är en människa som inte känner dig Och du kommer aldrig träffa den här igen Så nej, jag vet så många gånger I mitt liv då jag verkligen har varit med om inte samma sak Nej. Men ändå att det har hänt något med främmande människor Och sen kan man ändå inte släppa det Nej. För att man tänker så vad tyckte den? Vad tyckte den nu mm. alltså? Men nu var, alltså sig, det var bara några timmar sedan Så jag hoppas om två dagar kanske jag har släppt det mm. Men ändå att jag har, det här har nagat mig mm. i timmar mm. Men här är vi så olika Och du skulle ha släppt det? Ja alltså hon jag är ju utskälld av en tant på bussen för några månader sedan Nej då hon var så arg på mig för att hon tyckte att jag satt på handikappplatserna mm. Hon bara, du har aldrig lärt dig någonting Gå iväg, ställ dig upp Du kan inte sitta Och då ställer hon upp jag bara, ursäkta Men du, du kan säga till mig Det var, gub... alltså, det var, det var, en, det var en komplex situation ja. Om han vill att skriva till mig, då ska han säga det Jag bara, säg det då till mig, säg det Han bara, vill inte skriva till mig Hon tycker det, jag bara, tycker han att du... okay, Jag sätter mig. mig här, så jag bara, gick och satt mig på andra sidan Och jag bara, hej hej, nu sitter jag här Alltså jag blir skitirrit ja. Alltså det var så här det som hände där <laughs> för då stopp ju oh måste berätta God. för varandra när man är med på sjuka saker i trafiken. Ja. ja. Det här är det sjuka. För, Nej men det är inte gjort. Hur man reagerar i en sån social situation med mm. främlingar. Men hon, hon var men det är kul. så alltså, alltså, bara att jag har den här bilden när jag ser, när jag ser i backspegeln hur han kommer. Ja, han står ja, och viftar fattar. med tidningen och sen bestämmer han sig. Mm. Så börjar han springa jag bara. Mm. <hör> ah, du, jag du också du är ju så känslig med bussförare och, <hör> och främliga människor jag vet. Ay, men samtidigt för... det äter upp mig hur ni fortfarande. Få, alltså folk som är bekanta till mig mm. eller folk som följer mig på Instagram vad tycker de egentligen mm. om den där kommentaren på mm. den där bilden? Vad har det inte det äter ju upp mig. Ja, men om ni får lista av vilka personer eller vilka typer av personer är absolut värst. Alltså där man får mest ångest. Om ni förstår. Mm, klillar. Ja, precis, okay. ja. det, det är Vuxna otroligt. människor på mitt jobb typ. Ja. Eh, Vuxna familjekomprisar kan tycka att det är jobbigt. Vad de tycker om ah. dig. Gud vad konstigt. Ah, men, eller, det, såhär, om, förlåt, tycker de om mig det. eller inte typ. Oh, men vänta, förlåt. Det, det är väl kanske det vi pratar om hela tiden. Men jag tycker jobbet när jag känner att här men personen vet känner inte mig. Nej. de vet inte. Men sen är det en annan grej tycker personen om mig? Mm. Ja, men det är lite olika. Mm. Alltså, jag, jag vet inte om, om jag. Min utgångspunkt är så här: men jag vill att folk ska tycka om mig. Jo, F kanske. Men, men jag tänker mer. Jag vill bara att de ska ha. För mig är det så här: jag vill att de ska ha all fakta innan de gör en. Alltså, jag kan inte prata idag jag kan Innan prata du gör en bedömning bedömning tack Jo men det är klart att det är så Det är klart att det är så men Fast, fast såklart, det, är inte det här här grundas ni... ju i att man men varför, vill fast, Precis, men så här, jag vet att ni tycker om mig uh. Men jag tycker ändå att det kan vara jobbigt Att säga saker till er För att jag undrar Vad kommer ni att tycka Om den situationen mm. Eller ah, indirekt Vad kommer ni att tycka om mig då. Nej, men, jag fick... ja. men alltså det är verkligen så. Tro... För jag gick i faktiskt helt ärligt ifrån mina systrar för några dagar sedan. Och de var själva. Och jag fick en jättejobbig känsla att nu sitter de. För de tyckte typ att jag var lite jobbig för att jag var lite sjuk och klagade typ. Och så gick jag därifrån och bara. Nu pratar de skit om mig. Nu tycker inte de om mig. Alltså så här, och sen bara fast vänta vänta. Det, det, systra, ja. det är mina systrar. Ja. Och sen känner jag så här: oh, fuck ja. den. Om de nu tycker det. Skitsamma samma. Men, men att, att du har lite den känslan. Ja, ändå. ja men det, fast ändå. Det kändes jobbigt att de, det var två mot en. Och det är lite samma sak här, att så här. Om du skulle tycka en sak. Då skulle det vara så här: Ja, ja. Men det är när jag känner att ni båda så här. Ni vet, jag kan ju säga det ibland att När ni går härifrån och jag känner att jag har betett mig konstigt Det är det värsta jag vet När jag går ifrån er och ni är tillsammans efter det jag bara, Det är nu de pratar om det det känner de inte jag så sa. Alltså vad fan men, men det, det är ju sjukt ja. för att jag borde ju veta att ni älskar mig mest av allt på denna jord, eller hur? Jo, så egentligen jag tycker inte att det här för mig är inte ett jätteproblem när det kommer till mina nära relationer mm. även fast jag har märkt att det okay, är jättekonstigt jag inte kan jag säga vissa saker klar. Men jag tänker faktiskt först och främst om så här vad ska jag alltså ni vet egentligen de stora sakerna i livet mm. som så här, jag kan inte ha på mig det här för att vad, tror jag tror att vad, jag är en sån här Ja men vad ska folk om jag, eller, eller vad alltså förstår ni, de sakerna mm. Och jag, jag vill så gärna Jag vill bli som Ludvig jag Även vill jag också det, om det. 100% Kanske, ja en procent av mig Kanske tänker att det är väl bra Att man på något sätt har något Form av en känsla av vad som är okej okay. ja, alltså... Man ska ha en varningsklocka i sig Som är så här, vänta Nu sa jag något riktigt ja. dumt så nu kan jag bara be om ursäkt precis. för det? det är inte så att... Precis. Man ska inte tappa all empati Nej. och social förmåga. Men när man, man ja, väl går därifrån så ska man vara så här. whatever. Mm. Men alltså jag, jag tycker så att tratten, alltså mm. filtret måste vara liksom mycket grövre. Mm. Man måste mm. filtrera bort den där skiten. Det får bara inte rinna igenom och påverka en sån där saker som inte finns. Mm. Eller mm. Varför, ska jag ens, varför ska man ens oroa sig över sådana saker? Okej, okay, om jag verkligen hade sagt något elakt. Mm. Och... Och jag känner så här: oj nu kanske Aliki och Hanna pratar om det Ja, då får jag bara be om ursäkt Men jag menar, alltså jag kan Jag kan liksom så här tänka att på riktigt, om jag går och tränar eller någonting Så är jag typ osminkad och känner mig ful mm. Och så bara går jag förbi folk Och så bara, han tyckte jag var så ful Jag tycker jag var så jävla ful så. Eller alltså sådana saker men, men du vet saker. ju aldrig vad han tänkte eller hon tänkte, ja, saker Ja verkligen, jag vet, men vet ni vad jag tror att vi måste göra den här vickan. Nej du måste maxa vårt liksom I don't give a shit. Ja, mm. ja. Det måste vara så här. Maxa din personlighet. När du sitter med ett sällskap, säg vad du vill. Skit vad andra tror att du ska alltså, tänka om att du säger någonting. Säg det, det du. Uh, uh, uh, mm. med, snap your fingers. I don't give a fuck. Mm. Mm. Ja, men typ konkreta situationer, typ när jag sitter på jobbet på lunchen, så sitter jag så här ni vet helt spänd och bara om jag säger någonting nu så mm. kommer det så att jag sitter konstigt så. Mm. Alltså om man sitter med någon som inte känner så väl mm. Jag bara bryr mig inte nu, jag säger vad som helst mm. Och efter när jag har sagt det, jag bara, ja ah, men jag ska faktiskt åka till landet Det ska bli jättemusik. Mm. då bara, tror jag på mig själv Jag sa det där, alla tycker jag är skitcool Alla tycker det är roligt mm. att jag sa det mm. Inte mm. att bara, oh, nej nu tog jag luft Och ingen mm. har någonsin hört mig prata, så nu tycker de att jag är skitkonstig mm. Mm. Det hände typ för förra veckan På jobbet ah, Ja, jag, jättestort man... sällskap och jag bara Ja, synd Och så blev det tyst och jag bara du tror aldrig att jag är helt mor Först när jag säger det bara, Synd Äg alltså, det är bara, alltså Det här, här handlar så också jävla mycket om att överanalysera ja, alltså, Och att verkligen tro Att man är gud Och att alla bryr sig så jävla mycket Om vad du det, säger hörni, alltså, Det är så ja, Det här är ju lite så här, Skämskudde ja, för att, ja. för Varför skulle någon bry sig Om hur jag ser ut ute på stan när jag har varit och trän. Nej, alltså. inte, en, förlåt, inte en jävel. Nej. Nej. nej. ingen lägger märke till det. Nej, ingen. Alltså, alltså, vill, du, du F du är ingen. Nej. Nej. Nej. Då känner jag så här en väldigt konkret metod att tillämpa den här veckan är ju tvärtom, ganska snygg. Ni av ja, dels det, alltså dels det. Men att så här, du möter en gubbe du tänker eller en snygg kille då och tänker, tänker bara på han ser ut. Nej, jag tänker så här. Hanna, lätt minut, me Ja men lite så. Ja. Nej, men jag tänker så här. Analyserar du, tänker du, går du runt i stan och bara, han var jätteför, oh, han var jätteför eller han var jätteför? Eller? eller. eller nej. Nej, men, nej. nej, nu får du säga nej Det, det, det där är, är, en är en annan sak. Det där handlar om att se potentiella killar. Absolut. Ja. Men en tjej till exempel aldrig i nej, livet, men om när ni mm. sitter i lunchbordet någon säger ni bara Fett konstig hon är. Hon Nej. har inte sagt någonting du sa Det är synd. Nej. Men jag menar det. Alltså, om, om, vi bara, om vi bara sätter oss i andras skor vi och, tittar på oss själva. och tittar på oss själva utifrån, mm. skulle vi tycka att det var konstigt? Nej. Nej. Alltså, och i de fall som det är ja, ja då, får vi, då, då är det så här: ha inte ångest, ältan det, gör någonting åt det då. Mm. Alltså något faktiskt konkret. Mm. Så kan du släppa det sen. Mm. Ba okej oh förlåt det där var kanske skit ja. jag att jag inte sagt något och nu så jag syns men oh ja. Eller så vet du, för jag bara avslutar mm. det så alltså, kanske vi inte ska det eller vad. Nej men, mm. men du jag vill säga så här mm. att det där var skitbra tips. Tack. Nu vill jag avsluta den här lilla diskussionen ja. och på riktigt jag känner för att jag vill gå ifrån och gå ut på stan och typa Fast <ratt> alltså, <ratt> så stå <ratt> faktadorms. Uh, typ njuta sig i sin hand och va. men nej, torsson, vet, Det är hur <ratt> jag jag på <ratt> Att absolut. dig <här> Och sen tar det fast nog rätt på kinden ja, Om någon ja. gjorde så, då skulle jag tycka det var konstigt ja, Och så alltså får du inte göra Man, Det är lite äckligt precis. Man kan inte. Men <här> till exempel att bryta lite <här> sociala normer Vänta, är nu fick jag ångest Jag bara, gud jag måste klippa bort det där nu Det där var jättekonstigt <här> <här> <här> mm. <här> <här> Skit i <inte> det hörni, <här> This is me Ja. Vi ja. skiter ju i vad ni tycker Alltså förlåt Men den här podden om någonting Gud Är ju en extrem Gud. Ska ni veta alltså, En extrem mm. ångest När det kommer till vad ska andra tycka Varför är... tror ni att jag vill klippa på det? <här> För att jag kan klippa bort pinsamma saker Som jag säger mm. alltså, Ni jag vet inte hur många gånger Man sitter och lyssnar och bara Vad ska folk göra <här> ja. Fan men, så här nej, nej. Folk det här inte identifierar sig så mycket med vårt det här Instagram-samhälle Det finns en anledning till att ni inte lägger upp bilder Ni oh, tänker så här vad ska ser. folk tycka ja, mm. så, Idag jag la upp en bild Jag bara, oh, herregud vad ska folk tycka <skratt> Och sen bara, men att det är en bild på fucking himmel Vem bryr sig jag Vill jag lägga upp den, då lägger jag upp den ja. Och så kommer jag tänka mig allt på sociala medier ja. jag, vill, jag vill lägga upp den för min egen skull För jag tycker att det var en fin bild Och jag ja. vill se på den i Instagram <skratt> Precis ja. Alltså verkligen. Ja, förlåt. Du skulle avsluta ja, det här, ja. Jag skulle bara avsluta med den mest ovärda känslan i världen. När det kommer till att bry sig om vad andra tycker. Det är när man står på... Eh, det var verkligen inte en klubb. Det var som en korsning mellan en bar och ett... Restaurang? och Nej, mellan en bar och en, och en medlemsklubb. av fan, ja. alltså. Mm. Ja. Och det är folk där som... Alltså, det, det heter Noppes Det, är det heter jag. Noppes jag Inte prata skit om Noppes Inte, inte. Nej. Jag bryr mig inte om vad folk tycker då. Det är precis Nej, det här Det är precis det här det handlar om Hanna. Säg vad du vill ja, Jag och Hanna kom på den vänster In på något ställe som är En medlems Men är det ja. inte jätteöverklass Det snob... är typ gubbar ja. Ja. Ja. Ja. Och jag känner mig så Malplacerad och snacka om, ja, att jag kunde inte röra mig en centimeter Utan att jag tänkte att varenda person som var där inne Tittade på mig Och hade en åsikt om varför jag var där Eller att jag inte passade in Eller Och sen så säger jag bara men... Så tänkte jag såhär, skit i vad de tycker Och så gick jag tre sekunder så bara Alltså, <skratt> <skratt> <skratt> ni vet så här, man bara Yeah Och sen bara, Alltså, jag lärde från. Du var ju inte i magen. Okay. Ö, och sen det som hände var att jag fick ont i magen på riktigt ont i magen så jag att hon hem. Var Men august, det kanske var att jag fick en sån fruktansvärd känsla av att så här, jag bryr mig så mycket om vad alla här tänker om mig. Mm. När det var så här. Fucking. Vad? Varför håller du på? Mm. Okej, okay, kanske jag kanske inte ska gå dit igen. Men ändå. Jag borde kunna gå dit- och jag borde kunna alltså, få vara där- utan att bry jag. mig om någon annan- för ingen bryr sig om mig egentligen. Jag tycker att det finns ju alltid två val- att göra i det här. Alltså, nummer ett- man kanske kan sluta umgås med folk- eller vara på platser där man känner, som bara automatiskt- ger en de här jobbiga känslorna och tankarna. Men, eller nummer två- man bara går dit, umgås med de folk, människorna Sätter sig i de situationerna och äger Det var det jag skulle ha gjort Men får jag berätta om ett exempel varför jag inte känner känner när jag kom dit mm. För förra gången, jag var där en annan gång För du gång såg ju ut som du passade in Nej Aliki, lyssna på det här okay. Gången innan jag var där uh. så såg jag inte Alltså alla som är där har jättedyra väskor Jättedyra skor, så har en uh. liten kjol Klackar, stiletter. liksom uh. Jag hade på mig så här platå typ mm. En poloklänning Och stora getoringar <laughs> Öronen och toffs uh. alltså, Alla så här lockigt hår Och jag bara, jag måste bara äga det här Att jag är liksom värsta fashionbruden typ. mm. Men du, du var ju det då ja, men Jämfört med dem som har så fint lockigt hår så är jag mm. helt off mm. Och jag bara, jag bara, nu äger jag bara det Och sen så kommer det fram en kul Och jag bara, ursäkta, jag måste bara säga, du har de snygga skorna här inne all over the place. Och jag bara jag äger istället alltså hörni man måste bara äga ja, sin liksom, kostym. Äga det. Ja. ja. Och inte det bara var jättemycket precis vad mitt my appearance. Ja, men inte bara sin äh, klädsel. Alltså, inte bara sin klädmässiga kostym. Nej. Sin kostym av att vara en snäll tjej en kväll, att vara en cool tjej en kväll, alltså mm. bara att kör vara någon som inte bryr tjej, som kan säga vad fan som ah. helst. Mm. Bara äg det. Who the fuck cares? Jag kommer göra sjukt reckless saker när Ja. gå utanför sin skal <laughs> sin skal sin skal sin box ja. vi ja. kör på det ja, men kanske lite den attityden Ludvig fem bryr sig Vem fan, fan bryr sig och alltid hur mycket bryr jag mig om den ingenting då bryr du ja. inte jag med någonting heller så nej ja. vi säger så okej okay. jag ska försöka fan vad skönt jag känner mig lite in power nu ja, ja och jag känner mig bara hej då gubben Tråkigt för mm. dig att du är så aggressiv och bitter mm. För att jag kan visst köra bil ja, ja, Du tack. kommer aldrig träffa honom igen Bryr dig inte ett dugg så Han kommer aldrig komma ihåg och, och, och grejen är Frida att So what då om han tycker det Så alltså, du behöver inte ens tänka För jag kan Nej mm, mm, mm. nej men, men Utan, det som blir grejen är att jag börjar säga Jag kanske inte är så bra på att köra aha, bil men alltså, det, alltså, det är det det ska inte vara. andras nej. Också. Åsikter Andras får trovar att du inte, påverka. Påverka. inte påverka Nej, din. så Det, det är det som grejer. Mm. So what, som Ludwig säger. Ja. Om folk tror att jag är homofob. Ja. Jag vet att jag inte är det, ja. men de får gärna fortsätta tycka det. Ja. Vilket är helt skit egentligen. Nej, ja. men ja, det men, där, men, där, är ju mm. så. Alltså, det var ju så här: han vann över folk med tiden. Hörni, det där är verkligen så, du måste tro på det själv. Ja. Mm. Det spelar ingen roll om de, de enda åsikterna som andra har, det är att man får, de får höja dig. Ja, för jag måste ju veta mitt egna värde så att jag inte påverkas negativt av vad andra tycker och tror om mig. Men om någon säger att du är fin och så är det kan vara kul. Bekräfta det. Jag vill lite. Jag vet det själv. Tack, säger jag. Tack, säger jag. Det har vi ju pratat om. Men jag känner mig lite empowered nu, alltså. Jag gör det. Gör med. Bra. Sjönt. Bry mig inte. Nej, bry inte. Nej, gör inte det ni heller. Inte den här veckan. Nej. Prova en vecka att inte bryr sig så mycket. Vad bra. Jag kommer skriva på Raft nu. Mm. Bry mig inte veckan, hela ja. veckan. Så varje gång jag är på Raft kommer jag komma på det. Kommer mm. ihåg det. Mm. Jag med. Mottot, who the fuck cares. Ah oh, shit. Ja. Kommer. Det kommer inte bli helt lätt. Men man Verkligen försöka. Mm. Lova. Jag lovar. jag lovar. På heder och samvete. Ja. Ska vi säga så då? Vi säger så och så nästa vecka kommer vi tillbaka med någon annan kul podd. Ja. Ah, ja. Och... ja, ja. Vi gör ju det så länge så syns vi på, på raft. raft. Det gör vi, det gör vi. Vi ses. Vi ses på raft, Toni. Puss hand om att kalla. Vi ses då, hej då.